Ama bagai. Shallallahu alaihi wasallam hari Sholihin, Sinaran Yang Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Jabaloo yang Jabasatu di Bajosura, Taha, Amuzu Billahi min ash al-Rajim. Jika kamu berjalan, maka kamu akan berhenti. Jika kamu berjalan, maka kamu akan berhenti. Jika kamu berjalan, maka kamu akan berhenti. Jika kamu berjalan, maka kamu akan berhenti. Fala bistas sininan fi ahli madian thumma ji'ta ala qadri ya Musa wastanatu li Maksudnya dan kau pernah bunuh satu jiwa lalu kami selamatkan dari kesulitan yang kami telah mencubamu dengan beberapa cubaan maka engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian kemudian engkau datang atas takdir wahai Musa dan aku telah milihmu untuk diikuti Selain nama hati Allah sekalian selow ini kita telah bincangkan Kisah bagaimana Nabi Musa ni Ibunya menjadi sedih Atau pisan tersebut Kaitakarra Ainuha Walah Tahzan Kembali tenang hatinya Sejuk hatinya Dengan kembalinya Nabi Musa ke pangkuan Dan kemudian tidak berdua kecerita Setelah sebelumnya ternyatakan Agak senang hati Kaitakarra Ainuha Walah Tahzan Takarra Ainuha Hatinya menjadi Tenang Dan tidak berdua kecerita Kan tidak berdua kecerita tu Satu Repetition tuan-tuan yang terakhir dan dikasih orang pengulangan Bila hati senang, memanglah tak berduka cerita Ada di kalangan para ulama yang menjawab Alamak tafsir ni maksudnya tidak berduka cerita Bukannya Nabi Musa Tapi kepada Nabi Musa sendiri Walau tahzan Kamu wahai Musa, jangan bersedih Ada juga yang memahami maksud keselangan hati Sang ibu memaksud pertemuannya dengan anak Dan tiada dukanya Disebabkan bukan orang lain Yang menyusukan anaknya sendiri Inilah yang disebut oleh setengah para fuasiri yang lain. Ini asyur pula memahami kesenangan hati ibu ini kerana dia memperoleh kembali anaknya setelah dicampakkan ke dalam sungai Nil. Sedangkan kehilangan duka cita disebabkan ketika dia telah yakin bahawa putera kesayangannya selamat dan tidak akan karam dalam sungai tersebut. Dan setengah ulama yang wujud kepada kitab perjanjian yang lama dari Taurat menyatakan bahawa saudara perempuan Nabi Musa ini namanya Maryam. Beliau ini telah meninggal dunia 3 tahun setelah beriayanya Bani Israel keluar dari sama Selamat dalam dikejar oleh Fir'aun dengan tentu itu. Jadi, siapa dengan rahmat fatihabah sekalian kata Ibn Ashur dalam tafsir yang tahrirul tanwir. Setelah benda menarik juga dari sudut fakta kerana Ibn Ashur mengasai bukan sahaja ilmu tafsir dengan baik, ilmu alatnya, bahkan menguasai juga ilmu yang terdapat dalam kita Taurat. Mengikut kajian beliau, peristiwa ini berlaku sekitar 1417 sebelum Masihi. Perkataan yang digunakan Allah kafutuna Fatanah dia ambil perkataan fatanah Yang berarti menguji Kalau tuan-tuan lihat dalam kamus Contohnya kamus al-Farid Contohnya kamus al-Aziz Kedua kamus ni amat saya cadangkan Tuan-tuan miliki untuk umat yuasa Al-Quran Terutamanya bagi tuan-tuan yang belajar Bahasa Arab Kamus al-Farid Dan yang kedua kamus al-Aziz Kedua kamus ni sangat baik untuk dimiliki Tuan-tuan yang dimulihkan Allah SWT Jadi fatanah berarti menguji kata ni pada mulanya digunakan berarti membakar seperti halnya emas dibakar untuk mengetahui, mengetahui kadar kualitinya dan membersihkannya dari benda-benda yang melekat bersama-sama ketika dikeluarkan dari perut bumi jadi dari sini kata tersebut juga berarti kejayaan membersihkan jadi dalam konteks huraian tentang Nabi Musa ni diertikan dengan Anugerah Allah SWT menyamatkan Nabi Musa dari berbagai bentuk kesulitan sehingga sehingga dia merasakan segi kualiti iman yang mantap Yang solid Sama halnya dengan emas yang dibakar sehingga menjadi bersih Jelas kualitinya great berapa. Jadi iman Allah SWT di sini kafutuna, Kami telah mencubamu dengan berapa cubaan Kesimpulan dari berbagai bentuk cubaan yang dilalui oleh Nabi Musa AS Dan kehidupannya serta punya Allah SWT menyelamatkannya Dari berbagai-bagai peristiwa yang berlaku jadi ini bermula dari dicampakkan ke dalam sungai ketika ia masih bayi Kemudian ia ke istana Fir'aun Kemudian membunuh saya tak sengaja dilakukan Menyebabkan dia terpaksa pergi ke madian Untuk mendapat pendidikan dari Nabi Syuaib Dan selanjutnya dinikahkan dengan puteri Nabi Syuaib Kemudian perjalanannya kembali ke Mesir Di mana dia jalan Akhirnya dia dapat bimbingan Allah SWT Saya langsung mendengar firman Allah Ibnu Ashur pula memahami maksud fitnah Dalam uti kata kegoncangan jiwa Kewancangan jiwa ni kadang-kadang berlaku dalam hidup seseorang tuan-tuan Kerana fitnah ni be, Boleh jadi dalam bentuk ni'mat Dan boleh juga jadi dalam bentuk niqamah Ni'mah dan juga niqamah Kadang-kadang ia merupakan satu anugerah Kadang-kadang ia merupakan satu penarikan anugerah Jadi dalam konteks saya ini, Ibn Ashur Muhammad Dalam uti kewancangan jiwa yang menimpa Nabi Musa Rasa takut ia menyelubungi Nabi Musa Yang mendorongnya untuk keluar dari Mesir kerana pembunuhan secara tak sengaja itu tuan-tuan kita akan lihat perkara ini dalam kuliah yang lain insya Allah, dengan tafsir surat kasas, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ke-30 hingga dalam ayat ke-20 hingga 1 a'uzubillahi minasyipanir rajim wa jara julmin aqsal madinati as'a a. Qala ya Musa innal malak ya'tamiru ya'tamiru nabikal ya اخرج اني لك من hujung kampung bergegas memberitahunya wai Musa semunya penduduk tempat ni sedang runding untuk membunuhmu dengan sebab itu keluarlah engkau dari tempat ini semunya aku ini dari kalangan nasihat kepadamu maka Musa pun keluar dengan ser takut menanti-nanti dengan bimbang dia berdoa ya Allah selamatkan aku dari orang-orang yang zalim rabbinajni min alqawmiz zalimin ini doa Nabi Musa, mohon perlindungan dari orang yang zalim. Jadi, putunan yang digunakan sini untuk menjelaskan bahawa ujian dan cobaan itu yang Allah SWT berikan kepada Nabi Musa ni masa ke masa. Dan lagi, Syekh Al-Mufassir Fahid Ibn menegaskan bahawa penyebutan ujian ini di celah-celah huraian tentang ni'mat bertujuan menekankan bahawa Allah SWT tidak akan menyianyikan nyawa orang Mesir yang telah dibunuh tanpa sengaja oleh Nabi Musa ni kerana yang berkaitan tidak wajar dibunuh sebenarnya kerana itu Nabi Musa menerima hukuman atas kesalahannya berupa rasa takut yang menyelubungi jiwanya tapi di celah-celah hukuman yang Allah kenakan itu terdapat ni'mat memanglah hamba Allah SWT yang dikehendaki untuk, untuk, untuk mereka ni mendapat kebaikan selalu diuji. Kerana ujian itu merupakan satu pendidikan Yang wajar dilalui oleh hamba-hamba yang salih ini untuk peningkatan Dan kesempurnaan diri Jadi inilah ini disebut sebagai Ibtilak, iptilak mananya ujian Ujian yang di Alamin Nusa dalam konteks Menggunakan lakukan cerita sengaja ini Menyebabkannya melahirkan diri kemadian Dia mendapat latihan Latihan kejiwaan di sini tuan-tuan Untuk mempersiapkan diri, memikul Beban tanggungjawab, menjadi Nabi Menjadi utusan Allah SWT lepas itu jadi Nabi Musa mendapat memberikan dari pak mentuanya Nabi Sha'ib alaihi salam Kerana dalam usaha nak memikul tanggungjawab tersebut mestilah ada bimbingan awal Dan Nabi Sha'ib menjadi pembimbing di sini Kemudian Allah SWT falabista sini nafi ahli matian Kamu telah duduk di sini selama berapa tahun Sesetengah ulama mengahaminya 10 tahun Adin berkata 28 tahun 10 tahun sebagai upah menjadi menantu, ini merupakan mas kahwin kepada anak Nabi Shu'aib yang telah menjadi isterinya dan 8 tahun lagi sudah itu dia bermukim di sana bersama dengan Nabi Shu'aib dan isteri serta anak-anaknya Pakir Ibn Ashul menjelaskan bahawa Madian ni pada mulanya merupakan nama bagi putera Nabi Ibrahim AS dari isteri ketiga Nabi Ibrahim yang bernama Kathurah ni ada sedikit cerita lah tuan-tuan dalam tasir Tahrul dan Tanwir Ini merupakan isteri yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim pada akhir usianya selepas kematian isteri-isi yang terdahulu jadi Madian yang merupakan putera Nabi Ibrahim akhirnya menikah dengan puteri Nabi Lut AS kita tahu bahawa antara Nabi Lut dan juga Nabi Ibrahim ada hubungan kekeluargaan anak saudara seterusnya kota Madian ini difahami diambil nama tersebut dari keturunan Madian putera Nabi Ibrahim AS yang duduknya secara dekat Tuan-tuan adalah berdekatan dengan Laut Merah Di sebelah Tenggara, Gurun, Sinai Padang Pasir Sinai Iaitu tempat yang terhijaz Dan kalau kita nak kata secara tepat Berkali dekat Tabuk Dalam dekat dengan Teluk Akabah Kalau tuan-tuan nak lihat Dapatan-dapatan kajian kaya sejarah ni Antara buku yang terbaik yang wajib tuan-tuan miliki Adalah buku Mekah Kelebihan dan sejarah Dan tak sempurna buku Mekah Kelebihan dan sejarah ni tuan ini miliki pula buku bertajuk Madinah Kelebihan dan Sejarah kedua buku ni tuan-tuan nama wajar untuk kita miliki sebelum melangkahkan kaki pergi ke Tanah Suci untuk Umrah atau Haji buku Mekah Sejarah dan Kelebihan dan yang kedua buku Madinah Sejarah dan Kelebihan ini merupakan satu kajian mendalam dipenuhi dengan gambar-gambar oleh Al-Fadhil Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman Hafizahullah yang merupakan hasil kajian dia selama lebih kurang 20 tahun berada di Tanah Suci contohnya ini Muliq Al-Qasulia jadi ini tempat setempatnya Tabuk yang berdekatan dengan Teluk Al-Qabah ni kata setengah sejarawan populasi yang pernah ada di situ sekitar 25,000 orang ada setengah ulama pula yang mengatakan bahawa tempat yang masukkan dengan madian ini adalah desa Al-Aika yang Allah nyata dalam Al-Quran Karim ia merupakan tempat dimusnahkan mereka dan ada juga yang pendapat ul oh, alaikah ni merupakan nama lain dari kota Tabuk. Jadi kota Tabuk pernah menjadi tempat peperangan di antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Musyrikin yang pernah kita bincangkan dahulu sekitar tahun ke-9 Hijrah. Ini pernah kita bincangkan dalam surah Taubah yang lalu. Fa maji'ta ala ya Musa. Kemudian kau datang di atas ketetapan kami wahai Musa. Ini mengandungi maksud dahulu yang terjadi pada Nabi Musa hingga akhirnya terpilih bagi Nabi di sisi Allah SWT merupakan takdir yang telah diatur Allah SWT tahap demi tahap namun perlulah kita fahami bahawa takdir tersebut tidak serupa dengan takdirnya yang menyentuh seluruh makhluk kerana jika demikian tidak ada leti penyebutannya di sini secara khusus Musa. jadi takdir yang dimaksudkan di sini adalah takdir khusus yang akhirnya pengaturan khusus yang Allah tetapkan melibatkan sunatullah dan juga inayahnya iaitu campur tangannya secara khusus yang berbeza dengan hukum-hukum alam yang selama ini kita lalui jadi penyebutan yang mengusah di sini tuan-tuan saya langsung dalam dialog ini merupakan membuktikan dekatnya dan cintanya Allah kepada baginda dan ia mengisyaratkan penutup dari huraian tentang anugerah Allah SWT kepada ini. dalam ayat yang lalu perkataan istana tuan-tuan, tuan-tuan yang -tuan, dalam kitab yang berkaitan dengan Fikulurah, tuan-tuan yang tuan -tuan, dengan Kamus Al-Farid, begitu juga Kamus Al-Aziz Amir berkata Asana'ah Asana'ah yang biasanya digunakan Alhamdulillah terkata Melakukan sesuatu benda dengan tekun Dengan Berhalus Dengan teliti Bagi orang yang berkahliah ni dipanggil panggil asana'ah Jadi kata ni berbeza daripada Wazan Fa'ala atau asana'ah Yang biasa digunakan untuk Bawa maksud Melakukan Mengerjakan Kalau sebab fa'ala Melakukan juga Tapi kalau asana'ah Maknanya dilakukan dengan keahlian Dilakukan dengan penelitian jadi mengisyaratkan bahawa Allah Subhanahu memperlakukan Nabi Musa sedemikian baik dan juga dengan khusus dengan pemilihan di sisinya dengan kasih sayang dan perhatian dengan segala penumpuan. Karena itu di sebahagian para ulama tafsir memahami maksud bererti sini istana yang bermerti buat baik. Jadi huta pada kata ini mengandungi makna kesungguhan dalam hal kesungguhan buat baik dan dengan mikir mengisyaratkan bahawa terlimpah kepada Nabi Musa ni segala anugerah Allah SWT jadi atas dasar itu dapat dikatakan bahawa kandungan ayat ini merupakan satu bahagian anugerah Allah yang anugerah yang jauh lebih besar dari sekadar menyelamatkannya di sungai Nil ataupun terhindarnya Nabi Musa ni dari kesahan hidup kerana membunuh tanpa sengaja itu ramai juga di kalangan para ulama pasirin yang wakil kata istana'atukah ni berarti memilihmu memanglah satu pihak tidak membuat sesuatu kecuali berdasar kehendak dan pilihannya. Jadi di sini memberikan isyarat kepada kita dekatnya lagi sekali Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nabi Musa dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya bermakna bahawa nabi ini telah pun diberi satu tugas yang khusus untuk tidak melakukan kegiatan kecuali apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahawa seluruh jiwa raga jiwa raga Nabi Musa ni fokusnya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Dia tidak akan menoleh untuk dirinya lagi. Dia adalah satu hubungan yang mutlak dengan Allah Subhanahu Wa Dia memandang dengan kepada Allah dengan mata hatinya. Maka bila dia berucap dengan Allah Ta'ala, bila dia berkata dengan Allah Ta'ala, bila dia bergerak dengan perintah Allah Subhanahu Wa bila dia berperang kerana Allah Ta'ala, bila dia berdakwah, semuanya dengan perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Inilah yang difahami oleh kebanyakan para ulama tafsir